Мовив він так, і мовчки те слухали всі нерухомо. Подиву повні, велика, бо сила була в його слові. Зрештою Фенікс йому відповів сивочолий комонник. Слізьми вмиваючись за кораблі, він боявся Ахейські. Як повертатись додому ти справді, осяйний Ахілле, Зважився й от кораблів, одвернути швидких не бажаєш, Полум'я згубне, охоплений гнівом у серці своєму, Як же я можу один залишитись без тебе, мій любий сину? Послав мене з втігі, пелей, сивочолий комонник, Разом з тобою устан до Атріда, тебе виряджавши юним, незвиклим до воїн, до кожного рівно жорстоких та недосвідченим в радах, де слави мужі набувають. Тим то й послав мене він, щоб всього тебе міг я навчити, в слові проречистим бути і в ділі оборником ревним. От чому, люба дитино моя, я не хочу без тебе тут залишатись, коли б і сам Бог обіцяв обтисати старість із мене і квітучим зробити, яким я раніше був, покидавши Еладу, жінками прекрасними славну, гніву тікаючи батька Амінтора, сина Армена. Сердивсь на мене він через наложницю пишноволосу, що покохав її вельми і став зневажати дружину, матір мою, та ж коліна, обнявши, благала у мене діву коханням з'єднать, щоб старий став для неї огидний. Уволив я волю її. Про це як довідався батько. Тяжко прокляв мене, і грізних почав він благати Еріній, щоб на коліна до нього ніколи дитя не сідало мною народжене. Вічні богове прокльонто й здійснили глибу підземного Зевс і жахлива із ним Персефона. Батька замислив тоді, я гострою міддю вбити. Та приборкав той гнів мені хтось із безсмертних до серця, вклавши людські поговори і ганьбу, яка мене вкриє, в разі почнуть мене батько-убивцею звати Ахеї.